Abban a percben, amint lerakom, eszembe jut Bess családja. Francba. A végén öngyilkossági áldozatok lehetnek. Fellívom Jay-t, és előkészítem a védelmüket. Szó szerint egy hadseregnyit használok fel kénforrásaiból. Próbálok nem gondolni arra, hogy mi másra használja azokat a forrásokat, vagy milyen elbaszottá és ellenmondásossá kezd minden válni.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 A táblámra bámulok, és elismétlem az adatokat, amelyeket ismerek, olyan dolgokat keresve, amik hasonlóak és különbözőek a két nő között. Miának volt párja, Shellinek nem. Átúrom a papírmunkámat, hogy megerősítsem. Jól gondoltam. Shellinek nem volt párja, egyúttal felidegesít Greg, amiért nem viszonozza a hívásaimat. Felhívom most. Oké, segfej! fej! mondom a hangpustájára. Bármi is legyen veled, ennyi volt. Visszaszereztem neked az állásodat. Gyere hétfőn. Sekfejet mondtam. Szükségem van rád. Nagy ügyön dolgozom. Leteszem. Elkezd csörögni a telefonom, és láss csodát, Greg az. Köszönöm, Sekfej, hogy visszahívtál. Mi a franc? Dolgozom. Magánalkalmazott vagyok. Sokat fizet. Nem jövök vissza.